بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تود ان اقول كتaja kwamba سؤال لا لا موجهه لمجكوا صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي رضي الله عنهما ولو شريكي ني والا لو baada ya kumwandikia barua takribani zinafika 2020 kwenye baadhi ya vitabu katika umashia wenyewe wanamuita aende eh, tangu yuko Madina akaja Makkah na akafunga safari na maswahaba wakawakamtaka asende bali Abdullah ibn Umar Radiallahu anhuma alimfuata mwendo wa siku tatu ashaondoka yeye eh, pia akamfuata akaenda akamwambia maneno kwamba usende na kamwambia maneno mengi na nasaha mpaka mwisho akamkumbatia eh akamwambia astauudhuqa allaha eh, min qatil. Na kuweka katika thamana ya Allah We ni mwenye kuuua. Uko na koenda jamaa watakuua. Kwa historia ile walionayo ya watu wa mji Lakin wa Lakini Allah akawa amekadiria amekwenda Ali mpaka yakatokee yale yaliyotokea. Sasa wenyewe wanasema hata mara hii Maski wengine wakisema kwamba kwani hajeuawa Tuwache mambo yote situnazongumza ile jambo kubwa kwa uwawa, haja uwawa. na sisi wala si letu kunye kuuawa kutoa semewawa kweli hivyo Sisi tozungumza nyimo zungumza, zungumza ifo, mpaka wafuasi Jana katika matajiri wao mmoja anazungumza kwa Kihindi kwamba e, unajua kwamba Husaini amedhulumiwa na akina e, unajua wengine wakinywa pombe katika viongozi mpaka wale wafuasi pia wazungumza kama hayo wakawatuhumu watu wakawataja watu kwa mama ambaye hahusiki hilo ndilo tunalozungumza sisi kwamba ni watu wafuasi wake kwa sababu katika majina ya watu walioandika barua na vikao vile vya kumuita al-Husaini katika majumba yao ni watu walikuwa katika jeshi la Ali na Abi Talib. Wengine walikuwa ni who. Kwa hiyo mtu mmemuita. Jina lako lipo kwenye barua katika ulio muita. Afa ameja umemmuua. Kwenye mji wako. Na wanawachuona wakishia nyi katika vitabu vyao wasema hakuna mtu alitoka Misri pale wala Sudani. Wala Afrika huko Tunis. Hamna mtu alitoka huko. Watu wote ni wale wakufa pale pale. Sasa kama unasema hivyo wale watu ulio ni hawa watu wa Kufa. Hapa maswahaba wanatoka na vipi? Na ndio maana Nu'man bin Bashir alikuwa gavana pale. Amemwapa nasaha akuelewa, yametulia Ali Husaini alipoingia. Yamekaa kimya kwa sababu fitina inaejua. Yazidi akiona ya huyu akamtoa, akamchagua mtu mwingine. Lakini sahaba wakaona hata najua jambo hilo li lilivyo. An Nu'man bin alikuwa anawapa nasaha, jamani jambo liliharibika jamani Na anajua kwamba Husaini ameingia yupo katika mjia niye anajua hivyo watu akampelekea habari Yazid bin Muawiyah kwa baba la huko gavana aliyomweka afanye kazi yoyote kwa sababu anajua Husain ameingia ametulia tu eh sahaba anajua mambo ya fitna hamjitenga nyumbani kwake mwenyeenda kuchunga mbuzi wake nje cha shughuli yake mwenyewe kwa sababu tayari amelelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam anajua mambo haya sisi tunalzungumza hilo baadaye yakazuka bid'ah inama neno aya nazozungumza ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tumehataja kule kwamba baadaye sheitani akazushia bid'a mbili miongoni mwa hizo ni bida ya kuhuzunika akazushia bidaya ya kuhuzunika na kuomboleza kwa hiyo hii nukta ya pili kwamba tulishazungumza aliyomuua ni wao swala pili nyingine ambayo katika dini halipo ni suala hili waliozua Jambo hili limetokea wapi katika Uislamu? Watu kujipiga, kuvaa nguo nyeusi, kunyanyua sauti, kupiga mayowe. Tumeelewana? Je, katika Uislamu kuna maelekezo yoyote katika hilo? Bali katika vitabu vya Mashia wao. Inasemaje jambo lilivyo? Ndio hilo ambapo jambo la pili sisi tutaka tulieleze. Hapa tutaje baadhi ya maelezo ya wanachuoni wao wanazungumzaje kuhusu suala hili. Kwanza ukisoma kwenye kitabu Wasailu Shi'a Wasailu Shi'a cha Muhammad bin hasan Al-Hurrul Ukisoma juzu ya kwanza ukurasa 111 kadhalika kwenye kitabu Malai Yahduruhu al -fakir. Muhammad bin Ali bin Hussein al-Babawaih al-Qum juzu ya kwanza sura ya pili anasema kwamba wamenukuu maneno kwamba Ali bin Abi Talib bin allahu anhu anasema la talbisu sawada musivae nguo nyeusi fa innahu libas firaun kwa sababu hizo ni nguo za farauni Hayo ni mavazi ya Firauni. Sio Firauni yupi? Ni yule wa Misri ndo alikuwa anavaa nguo nyeusi au kuna Firauni mwingine? Lakini nguo nyeusi ni mavazi ya nani? Firauni. Maana hao hayo anataja wao katika katika vitabu vyao. Kwa sababu utaratibu wa kuvaa nguo nyeusi waliokuwa nao duniani mezia. Ndio kwa ibada wanavaa nini? Nguo nyeusi. Na katika mambo ya huzuni anavaa nini? Nguo nyeusi. Hilo ndio jambo lilikuwa maarufu kwao. Hata homu mtu anaweza kuvaa siku nyingine nguo nyingine, nyingine. lakini ikifika siku ile akavaa nguo yaani nyeusi. Lakini ya Ali ibn Abi Talib anasema kwamba ni mavazi ya Firauni hayo. Kwa hiyo wao wanavaa mavazi ya nani? Ya Firauni kwa maneno hayo. Kadhalika Al-Imamu aliulizwa kuhusiana na mtu kuswali na kofia nyeusi mavazi nyeusi mengine kama kanzu yake kama suruali fulani lakini kofia nyeusi je inafaa kuswali na kofia nyeusi kofia maneno hayo ukisoma kwenye kitabu malaya hduruhu alfaqih yamitajwa katika juzu ya 5 ukurasa 42 katika kadhalika wasailu shiabi juzu ya 3 ukurasa 111 yamitajwa maneno hayo kwamba alimamu aliulizwa kuhusu hilo akasema la tusalli fiha usiswali kwa hiyo kofia nyeusi fa inna hali basu ahli nnari kwa sababu hayo ni mavazi ya watu wa motoni motoni kwa watu wa kofia nyeusi Huko motoni sawa alivyoulizwa akasema la tusalli fiha Usiswali nyeusi usiswali nayo usiingie nayo kwenye swala hii. Tusiiingie nayo kwenye swala kwa nyeusi fa inna libasu alinnari sawa sababu hilo ni vazi la watu wa motoni hilo ni vazi la watu wa motoni. Kwa hiyo maneno ya kwanza ya Ali bin Abi Talib bin Radiyallahu anhu kwamba nguo nyeusi ni mavazi ya Firauni. Huyu Imam wa alimamu swali, sio wa pili kwa daraja. A, -a. Jaafar Sadiq ni Sayyid Muhammad bin. Muhammad bin Hasan na 3 na Husain, 4 Ali bin Husain, na Nabidin na wengine. Lakini miongoni mwa Imam 12 nani? Jaafar Sadiq. Na huyu ananukuliwa mengi maneno kutoka kwake. Sababu kwa mwana chuoni. Sio kama wanavyosema wao. Mengi mambo mengi yanasibisha kwa Jaafar Sadiq. Lakini katika hayo mambo hili pia limo kwa mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni hama bwana wanavaa bali katika ushiya anaeruhusika kuvaa kilemba cheusi ni mtu katika ahlul wale mashekhe wa al havai mwingine kilemba cheusi kwa sababu ile ni alama ya kunyang'anywa ukhalifa wa miporwa Abu Bakar Umar na Uthmani wamewanyang'anya utawala wao kumnyang'anya Ali bin Abi Talib kwa hiyo huzuni yao wao daima vilemba vyao ni viuusi wengine watavaa vilemba mingine vyaupe na vipi wale si katika al lakini atabaki lemba cheusi ile huzuni yake inaendelea kwa hiyo yupo katika maombolezo daima ya kunyang'anywa ukhalifa manake jambo hilo sio jepesi la ukhalifa sio jepesi Ndiyo maana neema tulla iljazairi kwenye kitabu chake al-anwaru an-nu'mania al akataja kwamba siku ya kiyama ataletwa Omar ibn al-khattab radhiyallahu anhu amefungwa minyororo 120 ya ya motoni katika uwanja wa kiama Omar ibn khattabi na bwana Bilisi naye akileto ana minyororo 60 yani amezidiwa mara mbili na Omar ibn khattabi huyo mkuu bala zote hizi anazoleta huyo amemshawishi hili yote maalla amekadiria hivo lakini yeye ndo bwana mkubwa wa jambo hilo na aliomba alipokuwa hana akili baada kukosea, si mwala waki ya kukosea asimuombe Mola wake amsamehe akaomba abakishe hai ili aapoteze watu baada ya kuomba kusamehewa badala yake aomba basi niache hai ila yaum yubathu ndio nini sasa sasa ndio wewe kosea baada ya kuomba Mola wako nisamehe basi niache nibaki mpaka alafu kibaki mwisho utakuwa nini ili apate kuwapoteza watu yeye mwenyewe captain mwenyewe Ndo asema hivyo anauliza jamani ah, mimi ndo topu kabisa na menyorostini Huyu anaminyorolea 120. Nani huyu mbona simjui? Merwan amefanya dhambi gani huyu jamaa? Anaambiwa huyo ndo Umar ibn Khattabi huyo. Haya kimemkuta nini? Anasema huyu amemnyanganya Ali bin Abi Talib khalifa. Ameshirikia na Abubakar akamnyanganya. Kwa hiyo ndio dhambi hii yeni ile dhambi ya kunyang'ania khalifa ni dhambi kubwa kuliko ya nani ibilisi Umar ibn Khattab siku ya kiama ana adhabu kubwa kuliko ya ibilisi Hawa ni watu kweli Eh hakuna uislamu mwanamweyo Halafu mntasemwa kwamba kwani Umar ndo nani na wewe ni nani Ah Umar si kuhiyo Allah kwenye Qur'ani anasema Muhammadur Rasulullah wal ladhina ma'ahu wamara likuepo huwezi kumtoa hiyo maa huamtokaje Omar kama ile maa huilivyo Omar hayumo unaionaje kwenye ile maa haya walikuwa katika bai'ah wapo katika Udaybia Allah anasema لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ولما كوبايعوا يني يا متي الله يموارديه ولو امينين و اسلام ووت لو غومبال وهكوepo يليكوepo الله سبحانه وتعالى من المهاجرين والانصار na wale walio tangulia wa mwanzo katika muhajirina na answari Ye katika muhajirina yumo wewe haumo sautaulizaje yeye nani si ndio huyo ukimtafuta kwenye aya yupo tele wewe haumpatense mmoja lakini wanazungumza maneno kama haya kwa hiyo chuki yao ni kubwa kwenye suala hili la khalifa hapo ninazungumza mavazi meusi Anta sodia kusoma maneno ya Abu tusi tusi ni katika wanachuno wa Kishia wa kutegemewa kwa sababu vitabu vyake ni miongoni mwa vitabu vinane ambavyo vya kutegemewa vya Kishia. Kuna vitabu vile vinne na vile vinane. Lakini vitabu vya Tusi vimo katika vitabu vyake vya kutegemewa mbele ya Mashia. Kwenye kitabu chake Al-Mabsoot anasema Albuka bukau bihi ba'sun. Kulia kuna ubaya. Na Nasitosema hivyo hivyo. Kulia mtu kwa kufiliwa hakuna ubaya. Sio mimi Thibiti mtu Mswalla msama melia, Na muumini bila shaka kuna kitu Allah anaiweka katika mioyo ya watu, katika, watu wanavyoishi, jamaa zako, watu wa karibu katika nugu, lipo jambo kama hilo. Mtu anahuzunika, macho antoa machozi, Alainu ainu tadma. Walqalb yahzan, moyo nao huzunika, macho antoa machozi. Haya ni maneno ya Mtume Salla Allahu lakini kitu kikubwa hatuwezi kuzungumza maneno ambayo itamchukiza Allah Subhanahu wa ta'ala. Nando male tuna utaratibu wa maneno ya kusema watu unaposibiwa na misiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maneno hayo. Allahumma ajurni fi musibati. Ewe Allah, nilipe mimi katika msiba wangu huu, wa li khairan minha. Na nilipe mimi nipe badali iliyokuwa bora kuliko huo msiba wangu ni maneno ya kiislamu bali mtu namliwaza mwenzio namwambia lillahi ma akhadha ni chake yeye Allah kile alichokichukua Walahu ma aata. na ni pia halikupa, chake yeye pia alichokupa alichokitoa malaka alikupa chake ameamua umefika wakati hata watu hata mke hata watoto hata rafiki ndugu Kwa nilitaka mukae, modo ana kaka 10 wewe wao hukujua hivyo lakini hapa ndio mwisho wake namchukua lakini wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma na kila kitu mbele zake Allah bi ajalin kwa wakati bi ajalin musamma kwa muda uliyotajwa sote tuko hivyo hatujui tutatangulia nani lakini tutakusanyikiwa kama tutapokusanyika wenzetu muhimu ni kumwomba Allah subhanahu wa taala mtu na mwisho mwema lakini hilo lipo qayal buka'u laysa bihi ba'sun laysa al buka'u bihi ba's sivibaya si kulia wa amma alatum Al lakini kujipiga makofi walqadshu na kujiparuza makucha kujiparuza katika mwili hawa mabwana si kujiparuza hivi watu wanachukua jipanga mtoto mdogo anelia ng'aa yule wala kusema hajui anakuja naye pia ati waadabu kwamba na wewe babu zako walishiriki kumwahuseni kwa hiyo nae anagongo wa kidogo ni wa adabu Zambi ya babu zake uko nomu al kufa wako hivyo mjitu hayiswali swala tano haina ibada haijui qurani wallahi nakueleza nivo wengi katikama sheria ya qurani haujui mambo ya dini anasubiri siku ile ikifika amjitia suruali lake maana ukujua anavua nguo kabisa haasioko uchi ndofsi kwanisi kawuchi mbona mkataza saa ah mu mtetea bibi ahlul bait mafunzo yao yakoje babu yao ni mtume sallallahu alayhi wasallam amifunza ha jamii elekezaji wakati wa msiba mtu awe vipi ule ni utaratibu umeunda kwa malengo mengine Ntayataja ya pia inshaallah kwa hiyo kunipiga makofi walkhadshu na kujiparuza mwili Wajarzu jarzu na kunyoa nywele kunyoa kupunguza hata waislamu wengine wanafanya akina mama katika eda, hakuna kitu kama hicho lakini kwenye ushia huko ndo liko sana hilo wanyenye ndo maana wanaambiana na kupiga kelele kunyanyua sauti haitakiwi hivyo wakati wa kulia mtu aliye sauti ya chini na mwanamke wote tenieniwa sauti kwa kuomboleza kama hakutubia kafa nayo dhambi hiyo sababu ni katika madhambi makubwa ndomo yanatajwa hivi Nitakujia kutaja hadithi ambayo wao wa mashia pia wanataja katika vitabu vyao Na kupiga makelele kuomboleza fa inahu kulluhu batilun mambo hayo yote ni batili muharramun ni haramu Ijimaan. kwa makubaliano ya maulama wote wa Shia Ni haramu kufanya hivyo Naelewana je? Naam. Huku watu wajikatikati kwa sababu pia hakuna namna ya kutibiwa. Watajifia bure. Na pia utaratibu wa nchi utoaachia hivi. Lakini ndiye wakitawala Mashia, wakawa ndio watawala, itafanyika atafanyika. Itafanyika sababu itakuwa dola ni nini? Ni yao. Sasa huku wao wa, watajipigia vijikonzi tuna vijingumi kidogo kidogo. Huko kuna koenda kuna pilau pia watenda kula. Ah huzuni ya pale basi huzuni ya Huseni, mtu ashakula biriani, unaona amekunywa na maji ya modeuji, basi huyo aina zake. Sasa huzuni ya vipio. Na, mbiana, siku ile, kula, lakini itabidi utakula chakula cha wafiwa, kama vile maziwa ya mtindi, ndio chakula cha wafiwa. Utakula kama ifiwa aki watu ula bila ubira na mbuzi wakachinjwa hai kwa hiyo mambo hayo ni haramu mwanachuoni watatu ni al-majlis biharu biharul anwar juzu ya 22 ukurasa wa 451 akataja ile hadithi ambayo katika sahihi muslim ni hadithi ya 934 wa inna naihata wa inna na hakika mwanamke mwenye kunyanyua sauti kwa kuomboleza sauti Ya kufiliwa idha lam tatub Kabla mautiha ikiwa hakutubia kabla ya kufa kwake amekufa na dhambi hiyo anayo taqumu yawm alqiyama atasimama siku ya kiyama wa 'alayha sirbalun min qatiran atasimama siku ya kiyama Hali ya kuwa juu yake kuna nguo ya lami ile nguo atakovaa ni lami ndo nguo yenyewe wadirum min jarabin na atavaa kanzu ya ukurutu ndani atavaa kanzu ni ukurutu mtu anaugwa gwaru kujiwasha na kujikuna alafu juu yake kuna nguo ya lami na jua kali waka ni hadithi ibn tuma sallallahu alaihi wasallam sahihi lakini au wamwachune akishia mfanya nini alijlis yamhitaji kunyebaharu lanwar wanawake saa mambo ya maombolezo hayapo tazama shio mko katika maandamano tangu akiwa wa wadogo anchuma wa hiyo wapona wafunza kwani haramu lakini Khomeini al-Khomeini ana maneno katika kitabu chake Nahdhat Ashura katika ukurasa wa 3 kadhalika katika ukurasa wa 24 haya ndio nitafungia maelezo yao kwamba malengo ni nini ya kuwekwa sheria hizi yeye anasema inna albukaa'a 'ala alshahidi hakika kumlilia shahidi Huseini yu'addu ibqaan Huzingatiwa ni kuwasha hu moto wa mapinduzi yu'addu ibqaan 'ala altiqadi jadhwatithawrati wa taajjijiha maneno yako hivyo Huzingatiwa ni kuwasha hu moto wa mapinduzi mapinduzi ya na kuchochea kwa sababu kwa sababu gani unajua asili nchi ya Iran nchi ya Kishafi Mashafi akafanya mapinduzi Khomeini ikao ipo ya Mashia miji mikubwa yote Mashia wengi hakuna mikiti wa sunni marufuku ya kujenga kama tehirani, mjimiku, hakuna msikiti wa sunni Mashhadi mfano kujenga wa sunni hali msikiti kibirizi wazuba misikiti Ya ni ile miji mikubwa ambayo mashia pia wako wengi hauruhusiwi sunni kujenga misikiti Hivyo ndio ilivyo ndio tatibu wao. Sasa miongoni mwa mambo haya wanaoyafanya Husainiati sherehe zinazoandaliwa kutia chuki kwa mashia kuwachukia zaidi masunni. Sababu watachukia wale maswahaba, watachukia masunni. Kwa hiyo kwa kufanya hivi yale mapinduzi ya irani yataendelea kubakia kwa sababu wataisafia nia nchi ya Iran kwamba ule utaratibu unaofanya ni Sawasawa Sawa sawa kuwakandamiza masunni na yale mapinduzi ya Kiislamu ndio mimi nikauliza jana. Ukisema mapinduzi ya Kiislamu wali mpindua kafiri sabu wali kwa sababu ilikuwa nje ya kishasho. Sio wanampindua nani mpaka mapinduzi yenyewe ya Kiislamu. Kwa hiyo ndo maana ya maneno haya. Kadhalika sehemu nyingine akasema yambaghilana Tunapaswa sisi sawa ihya amuharramin kuhuisha kumbukumbu kumbu za muharamu wa Safar na mwezi wa Safar bizikri masa'id ahli lbeiti alayhi as kwa kukumbuka au kutaja majanga yaliyowasibu ahli lbeiti ukajiliza pale kwa sababu anasema sikwalo wa Husaini mwenye kulia au kujiliza kujiliza maana kiohuli lakini unaeki Ciao. Yenyezekana ukimwona labda Sheikh una kwa sababu au Ukifanya hivyo tu utaingia peponi ya nzima Ameandika Kwa akataja hivi kwa sababu ya kukumbuka majanga yao and date baki ya hadha ad-deenu kumeifanya dini hii ya ushia ibaki hai hata alana mpaka sasa kwa matukio haya ni matukio ya kubakisha ushia uendelee kutambulika katika jamii usionekane nini kitu kibaya haya matukio mnaoona yanafanyika sio kumtetea ya nani sio kumtetea nani wala si kumuhuzinikia useni yule uko mbali kabisa Tumeona kwamba wanakataza wana mambo yote. Kwa hiyo maneno hayo yako hivyo. Kwa hiyo hayajawekwa mambo yale kwamba kumkusudia nani Hali Hussein kwa sababu maelekezo yote hayapo hivyo. Hakuna maelekezo kwenye misiba watu wajipige wala wavae nguo nyeuusi yote hayamo. Lakini yale mambo yanawekwa kwa ajili ya watu kuvutia nini? Ili mapinduzi kuyasafiania kwamba yalikuwa mapinduzi sahihi ya irani na kwamba Khomeini yuko sawa katika lile na pia semu nyingine ni kutia chuki kwa wale mashia wazidi kuwachukia ya masunni yapi maneno ya, hayajitajia ya semu nyingine ni kupandikiza chuki kwenye mioyo ya wale mashia pia wazidi kuwachukia maswahaba na wazidi kuwachukia ma, ma, masunni pia kwa sababu kama atakufa wale watakuwa wachukia masunni ni kupandikiza chuki sasa mtu aseme hey, mimi nimekuja kwenye sherehe hizi pamoja mimi ni shekhe wa Kisunni lakini nimekuja kwenye sherehe za kishia kwa ajili ya umoja. Iyo sherehe yenyewe inafanyika kwa ajili ya kutia chuki. Wewe umoja upi unautaka? Hizo sherehe zinafanyika ili kutia chuki kwa wale wa Shia. Sasa wao wanataka kufanya nini? Wewe sio Sunni. Sunni hawina namna hiyo. Lakini kuna mmoja katika watu wa Maulidi jana nimekuwa msikia anasema. Anasema jamani sisi tumepambana sana na wale wanaosema Maulidi ni bidaa. Tumepambana kweli kweli, v, Lakini mbona huku tumekuwa laini? Anaambia wenzia. Alafu akajijibu mwenyewe. Huku tumekuwa laini kwa sababu kuna pesa fenye tumekuwa laini. Kumbe hata wale wanaosema Maulidi haramu wakileta pesa mtalainika. Wa gumu kweli kwa wa waambie hivyo kwamba hata wale wanaosema hivyo kumbe wangekuja na hela tungefanya nini? Tungenainika. Na ndio maana ahlus sunna hahudhurishia kwa sherehe zao. Ninyi mmeona masalafa ahlus sunna nafanya jambo shia yamehudhuria. Shia huhudhuria. Eh? Ana hudhuria Maulidini. Ndio anahudhuria. Kamba ni wenzenu. Na ndio maana alimamu bin Tahmiyo rahimahullah Ala ni himaru, himaru liyahudi, ya yahudi asufia himaru ya yahudi amesema hivyo asufia masufi ni punda wa mayahudi wanapotaka kuangamiza dini wanawachukua wa mashehi wa kisufi na Ushia umeasisiwa na Yahudi Abdullah ibn Sabri Anapotaka kupamana na sunna alijikurubisha kwa nani kwa masufi ibn Tahmia nikosea nmpatie Naam asufia asozema punda ah Yaani punda maana usafiri unaotumika kuwafikia wale watu wa haki ni nyinyi. Ndio usafiri unaotumika. Na ushaidi uko mwingi tu. Kwa hiyo wanapitia kwenu kama sisi wenzenu tunahudhuria kwenye sherehe kama hizi lakini mawahabi hawaji, tunatoa mchango lakini mawahabi hawatoi mchango. Sasa atatoa vipi mchango wa Maulidi? hai wiskani hivyo kwa hiyo masufi wazinduke mashia wanauangamiza uislamu kupitia nini daraja lao ndio analopandia mashaykha wakubwa wakubwa wanaalipwa kwenye shughuli wakubwa wakubwa maktaba zao Wanatembelewa wana wanaojii na wana wao wanasema wanawasafia wana nia wanachukuliwa kuna mara moja alichukua mzee yule mwana harakati wa Dar es Salaam yule alifariki wakampeleka Irani Alburudi akasema, "Ah, mimi nimekwenda kwa Iran. Wala hakuna msafafu, afa msaafu ni huu huu. Ndio akilo hilo sasa." Hilo ndio unalotaka ukija uwaambie watu niku. Kwa hiyo wewe utaona msafafatu watakuonyesha kwamba ni huu. Hawezi kuonyesha hivi. Utaona gazeti la kishia, gazeti la mizani wanaoandika masufi. Mimi al-Qadri, mimi ni nani? Ndio wanaandika. Gazeti la Mashia waandika vipi wewe? Ndio himaru al-Yahudi Wayahudi wanayefanya punda wapandie kwenda kuangamiza Uislamu Watatoa scholarship watatoa hivyo watatoa hivyo, hivyo watatua... mambo mengi tu Na hivyo ndio watu wa miingia katika Shia kupitia masala ya misaada bali tumewakuta watu wengine wamesomeshwa mpaka university mbali uko Uganda Nazungumza na kijana mmoja mimi wakikamba kule Kenya Anauza duka la mshia. na naomba nawaambia hasa ile tukazungumza kana mabara kweli mimi nimeataka kutoka katika Ushia lakini nimeambiwa nilipe gharama zote ulizonisomesha tangu pale mwanzo mpaka sasa kwa sababu nipo hapa dukani nauza na, na ili kidogo deni bali mtu mmoja anambia Dubei mtu alichanganyikiwa kwa sababu alikuwa tajiri alafu akauacha Ushia wakaandika deni vitu vyote kwa madaiwa na gari deni Manaka tyo tanyanywa. akili Na mmoja hapa alikuwa yule mzee mwenye tafsiri pale Dar es Salaam pale. Pia na ye wakipatana hivyo, ah Muislamu, atachapisha, Sivu siri. Manaka mwenye tafsiri ile ameandika kwamba alikuwa anazungumza ya Adhana kwa kwamba Shaadwan Ali waliullah haipaka sema Halafu kuna mambo mengi tunatakuja kuyasema kaandika hivyo yani anawa anawabipu wale wajibu kwamba ah Kumbash, atakuja kutoboza huyo bana horofa hiyo hapo na kuna mambo mengi tunatakuja kutaja andika hivyo mchake sasa mbona huyu hataji kwa nini eh kwa nini huyu hataji kwa hiyo wana tabia hiyo wapi kadhali kingine unguje wakati uko na mtu anamwambia nasema mimi ninajua kwamba ha ni mashia lakini mimi mimi katika yangu wapo watu wajua wanazungumza maneno haya sio maalipake mkutahi kina wajua akasema katika kwa hiyo hii hapa lakini mitaya, baadhi ya mambo kuonyesha kwamba wao wapo katika baadhi yale ambayo wanayafanya. Wana Tunaoomba Allah atuwafikishe si atuepushie na majanga haya. Atawanusuru eh, ndugu zetu pia waislamu waliokumbwa na mtihani huo, wale walioingia wakijua kwa kujua kwamba ni haki na wale walioingia pia kwa ajili ya kutibu pia <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala na sisi pia tuifadhi kwa sababu tuko hai fitna ni nyingi mtunapokuwa hai lakini kila mara tunakumuomba Allah Subhana huwa ta'ala eh al kumomba Allah athabati al thabitisha katika haki mpaka pale ambapo Allah atachukua kurudi kurudi akhirah la ilaha